Sura ya Hamsin Maji ya yankubu wakati ule Yusuf aja bahe na shunji na humbusu. banda ya vavo, amurisha ya matwabibu ya le yakomlumishia watariche imaiti ya bahna shundidha rahudunga imilayantsi ya matwabibu wa viti suku ya huvaha imaiti ile mata ya manu kanto ile wadhibiti umwili usiole Wakazi wa Misri waja wafanya litangala yankubu ya harimwa muda wa suku 70 Wakati wantu wanua litangala yankubu ya Yusuf aja awambia wakurubifuni wa Firauna na ikamu na timana wami Namtafadali mumambie firiauna ya marongoziani, kabla ya bangu hufa ani la visa ambane inti ya moi intia kanani moni mwalifu kola gambe ajitanrichiado basi niruhusu na modie baanda ya nitoregea. wakati ule firiauna amkubalia Yusuf aende amdie bahe ile atimidie wa handiwa Azizo, Yusuf aja arenge inzia adungamana na wakurubifuni wa Firauna na wazade wali imisiri wa pia na iahali ya Heyonti na wananyahe wantu baba na wantu wengine wei ahali ya baba wanawatiti na ya machunga tu de yabaki harimwa libavula Gosheni. umoni ma ijama ya wantu iyo vuka magari ya fungati na farasi na wantu wa pasi ya farasi na hiyo ika ya kusudia wanadamu wajawa waswili goren atadi Uvaanu ya mele ya kokitwa nyambo ya umro wa jurdani Hoho, wafanya changa gibuavu wa la wa suku saba de yusuf akenti hari changa la ya makanani ya kwenshi hari vulilo Wajawaono zawahu li la goren atadi sa iyo warongoa wa amba Linitanga ziro de la para imisri. iyo de imana mkabala uo ulio inyambu ya umro wa Jordani wa voda li la abel Misri yani li tangala e Misri baada ya vavu wanawayankubu wa zawafanya intungubau akaawamurishayo Wavingi vengi ile maitiaba ile harima ya kanani wa jawaidi mwalifukola gambe la lishamba la makpela karibu na mamri. Ibrahim aka anunua lishamba lilo ha Efroni umuhiti ile ya mavaya kemiriki yahe banda wa mji Yusuf aregea Misri wa mojana wananya he, na wantu ale pia wa mdunga madzihoni. Yusuf asi wananyahe. wakati uo, uwananyahe wa Yusuf wajawambiana vanikamwe batu afu Yusuf atojoa fete ari pia zimbovu simbovu zile ramufanyazo basi wamvelesha Yusuf ihabari ini. kabla ya ihufaya baho, arongoa urongozi wa mwiso un na muwaambie Yusuf ambatirongoa Nisiuta faduali uwaswamihi wananyaho isichendwa chapeau washifanya kilanto ngombovu ufanyiyayo Hazizo, risihumia swamihi likosalilo wasi ude riambudo mungu umoja mauride wakati yusuf apara ihabari ile ali ya vavo, uwananyahe wale walompara wamsiki mindu, Sa iyo wamwambia, mwanbia tasi wa Be yusuf awajibu musirie musinirengi mauri mauride mwezi mungu muka mwanzimu munifanye ntongo mbovu Be mwezi mungu avenze aibu zude ikenjema avenze arui ya maisha ya umati mwengi Mauride de halilo muiona basi musikena faza itoka oyonci Nitsumangaliyani waanyunazi haya marongozi ya mahabba yau Yusuf aja awatuli zaziro vavo Yusuf iahali ya bahe wabaki Harimah ya misri. Yusuf miya na kumi. aja aono ihudzala ya uana na waju wa umana wae Efraimu. Na Yusuf aja aleye wana wa mtu baba wa he makiri mwana wa Manase. Suku Yusuf awambia wana yana, "Ti hale ni dunia. Bemwezi mungu atojadi bila shaka amusaidie. Atojomutoani hari inti ya Misri ini, amuvingeni harima aka akaawala viayo Ibrahim isiaka na Yankub." Basi namuni munila vie amba mutsovinga imaitiangu wakati uo vavo mwezi mungu atoja amusa idien Hazizo Yusuf afia Misri hamahamia na kumi. Wantu avaha imaitiaye mata ya manunkanto ile wadhibiti umili usiole saio waja waita harimakisi lafani wahabu